أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأعوذ بالله تعالى من شروري أنكسنا ومن سيئاتي أعمالنا ما يهديه الله فلا مذل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد تجتل فضاطت من يوهية فالندريم متيان بتنبر الله جل جلاله Allahu na falenderojmë për epi falë dhe udhëzim kërkojmë salavatet salamat për shëndetit më të mirë pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mishoktë të tij besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzërr, do të vazhdojmë në ciklin e lexëratave mbi e, emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala dhe kemi marrë një grumbull të madh të emrave të Zotit të barë kay wa taala. Sot jemi dikon ta emrë pazote trapë pazot e katër me radh. ë Para se të vazhdojmë me emrat që ne kemi ë përgatitur për të folur mbi ta, një para hyrje për rëndësinë e njohjes së emrave dhe cilësive të Zotit Subhanahu wa Taala. Të nderuaj vëllezër, e pamse nuk ka cilësi të Zotit Jalla Jalaluhu dhe emër të tij që është më ngat. Dhe grumbulli i madh i cicive të Zotit Gjell Gjellegjelluhu E bojnë qenjën e Zotit përsosur Kuptimi i fjalës të përsosur Për Zotit Gjell Gjellegjelluhu nuk vlenë sikur për njërzit Njëriju ka një cak që së mund të kalon Dhe vija e funit ku mundet me mri njëriju I thëjnë për së smëria Me gjithë se për dikan tjetër është edhe më nalt Apo? Për së smëria njëriju të ku është dhe zërë është m Pëngamberi pra, është përsosmëria më lart e lartë e njeriu. E nëse do të dikush, ajo është kulmi, kulmi e, i pejgamberisë, kulmi i përsosmërisë, themi jo, se meleku për nga natyra e vet është edhe më e madhe. Pra, për krijesat e Zotit xhëlal u kanë nga një cak ku ata përfundojnë, nëse përfundojnë aty, ajo është kulmi çka ka mundësi ma arrit një njeri. Ndërsa për Zotin te bara kjo te alla, përsosmëriteti i tij nuk ka mundësi me u kufizuar. Andaj edhe emrat e shumë të Allahu të bare kjo e tjara, kanë thonë djetarët argumentojnë për, për së smërin edhe bëllokun e madhë që e ka kjo qenje e madhe e Zotit Subhanahu e tjara. Dhe mund të paramendojnë në vezër, një qenje që du të dhintek një emër i Zotit Gjellegjelluhu është i pa fillim dhe i pa mbarim. Dhe djetarët kërë kanë folë për e një i, i pa fillim e lë ewell dhe i pa mbarim e lë ekhirë Jan dalme me, me dalme dënjëherë janë shpreh, kanë thon këtu tani mos ka shprehje. O kanë shpjeguar, kanë shpjeguar, kanë shpjeguar dhe kanë ardhur me një pik, pra, tu dosh më shpjegojë edhe një mes ele, edhe një pyetje që duhet me njeriu më e plocua, një zbraştir vetvetes, kanë thon edhe këtu shprehja s'von dobimo. Ngase takoti on mo nuk shkon më andaj. Takoti on mo nuk shkon më andaj, sepse ne jemi të kufizuar në perceptive emintë govizuar në në perceptime. Tani vësht dalmit ajo çka neva na duhet në ë jetën tonë. Nga emra dhe cilësitë e Zotit e barëqe u etara, duam vësht ta kuptojmë një meselë që më me kanë përmendur dietarët, ai i cili e kupton kët Zot me kët emë me këtë emër dhe këtë cilësi. Çfarë kupton një për raporteve pavarësinë e kësaj çënjeje të Zotit nga nga bërja zullum dhe padritia e dikujt? Apo do më thonë Që kanë zhjerë me si kongludim nga shumë emrat zote dhe cinsit e ti Pavarësine ti Mos nevojën e ti Nuk varët për kur gjo Por që e më lezër Njëri ju Varët për shumë sejnë Për haje, për pije Për mardon një draport të ndryshme Kështu më për pasuri, për obor Për shpi, për mejgje, kështu më rad v Varët dhe do njëherë për inati për, për hakmarje Porsemo kritiko por, por dikush ja ka prish dhe derisa ta zbrazem mdhëfin e tij nuk vao trahat kjo varrsi. Kreç ka mund të më imagjinoj vetëm nga varrësit Allahu xhelle xelaluhu i thotë. Dhe kjo çfar krijon prej ndikimeve, gjurmëve të shpirtit njeriu, se njeriu ka të bojë me një çënje Zoti xhelle xelalu, të nuk do të më frikuo për atën kuptimin e që do mban zullum. Po frika jon prej Zotit është vërëzat në kuptimin se na s'i kemi bën fardhet që duhet krahas atina. Por ne, neve frikohemi prej Allahu Xhelen Xhelalut që mos na kap drejtësia e tij. Andaj, shkollë Ibn Qayyim al-Juzeyja shprehja e tij është kjo, thotë njerëzit i druhen zullumit, dzulumqarëve njëri tjetrit. Por njerëri druhet pa drejtësisë njerit, ndërsa nd raport me Zotin i tutë drejtësisë Allahut. Që është dallimi. Domthon, njerërit, njerëzit pse kanë mundësi mi tutë për ndonjë zullum që mund të ja bëj. E njerëri pse i tutët Allahut Se mos për trajton drejt Si ta trajtoj e drejt Humbaj Se njeri u ka shumë në kësan loke Ta një dhezër Një njeri cili Por qëjmu Ka il Ka fisnikri Ka bujari Ku dalon për i tjere Shumë ma pak sharrë ka të ajë Se ta të tjere Andaj Allahu Gjellola Kër i përmeni surën në lë furqan Robte Allahu Gjellola Që ka tha Wa ibadur Rahman Lëdhina jamshune Alël ardi Hawna Wa i dha A uh, A Khatabe humul jahilune kalu selamen Thetë Allahu gjilluana Rob të Rahmanit Rob të Zotit vërtejt janë ata që në tokë etin qet Qetë se si ka mo zullum kërkujt Si ka mo patrët si kërkujt nuk i drun Dikujt se a i li për në një zullum Thetë Allahu të bare kjo e tjera Kur të balafaqon me i një rand Rob të Zotit i thënë këtëre Selam Selam Parimi onë është selam, parimi onë është proneve i përshëndesi njësë me selamu alejku Abo, ta një vëzër Nëse një njëri që ka dhije, ka bujari, ka pasrëti, ka moraj Vetëm kur e perceptojsh këto cilësit e dikush, qëfar një është ma majqet Abo, edhe nëse një qenje që kur në kësan lëki se ka kap Kur nuk i ka mungu diqka Nuk është si asë një qenje tjetër A ka mundsi njeriu mund drut për piksa çhenje, për, për zotin e barë këtu atar, për shembull e zot. Ti njani me thambur për shembull, me dosh ta burshkruaj. Kështu. Ta burshkun i sken shumë trishtueshme. Por por për, për, për donjë hajdut, por donjë kriminala kështu me radhë. Edhe në fund thot, mos i ta burshkuj se ka vë, këta e ka vjedh, këta e ka vrojt, këta kështu me radhë, edhe në fund thot, aj di kush oaknjeti. Ne johu, kusho, por shem un thot, ai më shafiu un kon çike. Ti thua jo jo. Shko, nuk ko teori më kona e ukon, Jo, e bua nifja u kona Që këtë kalzovë dhe rishta që ka vra, ka prej, ka vokë, rupt qënë e kësë mëral U kona mafia, u kona e bua nifja Pse ti se pranon këta, këtë logari? Se thu, cilësi që ka e në mlejtë të kënjeri Së mune bo këta Se pranoj Nësej në nuk e pranoj Abo? A në ti eki një mikë, një dosë, një dikantë Shka e një njëf karakterin E di që është i morali që Edhe vjen dikush thotë, e pa kush e di kush bë, disa prej zhullumëve. Ti du, shërtoi rrasën se se ka Boki. Pse? Nga ajo që ti mbështetesh se ti siti aty. Ena se këova zonë ndodh me njerëz, njëri me njëri. Apo. A dhe për shembull ne vëlla ze kur na thon njerëzit se Muamedi sa më ka boku kështu apo orientalista, edhe njerëz me tendenca, që doin më më mri dikun prej ë çellimeve të Shia. Muamedi sa më kështu i ka martu shumë ngraha, ka boku ta, këtu Çka do më mëri këto më e përshëjti se kjo qoni keç. Pse në nuk e pranojnë këto allezër? Pse jemi fanatik? Jo. Sepse e thënë këtu, cilësitë tek ti njerit nuk përshtaten me këto vepra. Ky është tetë njerë, çka i do të has timë ndjer? Ky njeri e Allahu Jellalul Azim, i cili sqorna vojë. Do von. Njeri vazo pse pse ban zullom fundja, zulumim, të flasin për zullumin, kur vim të aj të zullumin. Folim në xum'a, diçka për për pikave. Se jeri vazhlu mezem, se i mungon diçka. Domthon, pse njerim unohet me morrni para tepa? Ne ushim tepër, në shtëpi i te, por në tokë tepër. Pse nervozohet njeriu? Se ka mangësi, mungon diçka. U unohet me morr. Pse njeriu është i mburdh dikan? Perandora, pse është i mburzh i si tuta tatina? Se vjen marr atçka e e nin plocim te vetëtia. Tamë o zot. Do vim te sot emri Allahu al-Wasi'. Just për fshirsi i cili ka kryu gjanë dhe ketë i ka ndorë. Qëka i duhet e pikut muru i taj? Njën. Kur një një dhe vezër, për shembol, i ka kretë, si mungon kur gjanë, nuk i druhet kur gjanë. Në sensë nuk kanë zita së me bëkeqë. Në sensë nuk kanë zita së me bëkeqë. Si i ka kretë, a bo? Derzat një aprishët dikush. E a bo u zhjeloratë, nuk i duhet kur gjanë, prej nevojave, dhe së një aprishë kur kushë. E kjo qenje, a mundët me po pëdre A në dhe dhe prej raporteve që i, i kam përmenu le madhë është se nga grumë mullit cilësive të zotit Qka duhet me kuptuhe? Ajo qka e ka përmenu Allah u te bare kjojtare Për vetë vetën e vetë Në Kur'an ku ka thanë Zotit jo të kërkujtë si ban zullum Se? Se s'ka nevoj Nuk ka nevoj Do më thanë Zullumve dhe qka është Definitioni Vendosja Zullum do më thanë Vendosja e një sendit Jo në vendin e vet, dhe jo në kohën e vet. Dëmonë, nëse diku sheleni diqka, se ka venin që tu, zullum ka bërë, po. nëse e ka kjo këneja. Abo, Allahu gjele gjele luhu, a, a vendos në diqka që tu, aja jo ka venin në diku tjetër? Jo, dëmonë zullumë. Kur Allahu e fu dika në zjarë dhe zërë, shka fiton e pikësaj, kur gjohë? Nuk fiton kur gjohë, të bare kjo vë të ala. Pse e ka bërë këta? Pse e ka bërë gjenemi dhe zërë? Dikush, thotë, po pëse ma si, s'ka nevoj, si duhet kur gjo, pëse ka kriju gjenimin dhe zërë E ka kriju gjenimin, për atat të cilat ja kanë muhutin citë Ka nësak ju zotë Këme vebrat dhe veta kanë një në gjenem A dhe Allahu u gjelohle në Kur'an e ka përmen se rahmeti Allahut ka përpshiç dësandë Abo e në akhirat ata njësë ka kanë luftu me rahmetin Allahut Që së të cdu në rahmetë Allahut, kanë në gjenem A ndoj për nga mërë a.s. Nga ka dregun adith Nga Allahu të bare kjo e tëra Zotë i ongjelluar ju ka drejtu gjenetit dhe gjenemit I ka thonë gjenetit Ti e rahmeti jem E më shiroj me ta kanë duhe Ti e rahmeti jem Dhe i ka, ka thonë gjenemit Ti e idhnim jem Kër i dhënohë dhe, dhe Allahu me dikan Qka i bje? Sa e se kangua? Nuk e kangua Por Allahu nuk plotsohë dhe nuk muzhë Nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n Kërë e fudë di ka në gjenëm? Hashe. Andë dhe dhërë të kuptojmë nga imrat e Zotit të barek e vëtjara, se qenja e Zotit, ma e më, kështuja në shprejet e, e, e ulemave, Sh, e, qenja e Zotit është e përsosur, me përsosurin që s'ka mundësi me, me e përcëptu mendja, dhe nuk është e mangët, dhe s'ka nevoja, andaj raportin me Zotit dhëtë me qenjë shumë i qenjë, dhe, dhe raportin me Zotit dhëtë me qenjë shum Dhe për rahmetit Allahu të bare kjo e tala dhe zër është, se nga ka dhanë mundësin me folë për zotin shumë. Allahu nga ka kriju mendje që nga me, me, me ta me folë shumë. Dhe me kriju ideje dhe me kriju sura e kështu më radhë, këtë kjo nga rahmeti Allahu, subhanahu, u e tala. Ajo pika që ka duhet ta kuptojmë, është që zotinu të bare kjo e tala, nuk plëtsohët me veprimet e ti. Nuk plëtsohët me veprat e njërzve. Nuk plëtsohet me zhvendosin e, e njerëzve Do më dhe Allah u gjela kërë e pan njonin pasanekin njonin fukara Nuk plëtsohet aj Ajdo mi testu, mi sprovur Këta ka bo zëngin dhe ka mundësi i rëtullon gjera Ka mundësi i rëtullon gjera Emri sotë që në lezer është një emr i madh i zoti gjeli gjelaluhu Ka orë nën herë në Kur'an Dhe ka është përmejnë me shprejnë ndryshme Dhe me folinë ndryshme Në Kur'an është emri Allah u të bare Me ajmë, fundit Rënjët e kësaj Këti emri e, Borojnë nga e, shkronjat Wow, sin e dhe ajmë Wow, sin e dhe ajmë Dikush, këjtë Pse dhe gjithë mën Kër i shpjegojmë Ose emrët Allahut, apo Kur'anin Citojmë arabisht Apo thejmë se duhet një arabisht me këju Dhe zë këtë meselë Kemi përmendit, aprabe përmendit Dhe thejmë së Kur'anit dhe Zotit dhe pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasallam dhe ajo çka ka ardhur prej këtyre prej Allahut dhe pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasallam nuk guxon ç't kuptohet jashtë djusë arabe nuk guxon ç't kuptohet jashtë djusë arabe për shemb emrin e merr emrin e Allahut el Luasi ajo çka kupton arabi nga emri el Luasi është ajo çka Allahu e ka dhënë në Kur'an dhe e ka miratuar pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam nasi jo arab E morën këtë emër dhe shfletojnë në fjalorët tona. Apo, në fletorë të cka na i kanë trashëguar. Dhe na dal në kuptim. Kjo s'ka hukom ovëzë. Kuptonë këtë. Kjo s'ka hukom, andaj shumë njerëz sot punojnë në mundot me bë içtihat gjuhën shqipe, gjuhën turqën, gjuhën gjermane. S'ka içti atëzë. A kupton, mundësh mi shujt 20 vëllime shqip, 20 vëllime turqë, 30 vëllime gjermanisht, me fol për fe, me fol për islam. Kur dalë këon komision tonë mëve, në kandarin e shariatit, ata thonë as nuk e lexojunë. Mund të shoh vallëm në kumrin, a do ti të lexojë? Ti mund të shoh, po kalla sjënë ashtu, ja ku më çellut dikun. Në rregull, kjo s'ka hukëm, sepse Allahu u jelon ka zbrit Kur'anin arabisht. Dhe kjo duhet më e kuptuar. Andaj, o shumalancë dhe digur kujtancë, pse kaç? Pse kaç e shtrënguam? Sepse Allahu ka fol. Ti zot fjalën Ilah s'në madh vajnë nën shipë. Fjalë Allah, fjalë Rahman. Fër Rahim A da përshemë plot për komenteve Ma di edhe në gjuhët madjana Si janë si gjuhëa gjermanë dhe gjuhëa Angleze Përshemë kam problem me Me i dalu emra të njëjshën gjuhën në arabe Si Rahman, Rahim Ta ta dhët njëra, Rahman, Rahim Në gjuhën në arabe nukë njëra Përshemë Emra Allahu i dhër al-ghaffar Apo edhe al-afu I janë emra nëndryshën Arabi i kuptan Përshemë Dhe Shekhu Lushamë të i mija, ka parëmë e vëzër nga cilësit e Arabëve, ka thonë vetë emri Arabë, kur të në Arabët. Arabë dhe zëtë me thonë qartësimë. Arabëi nuk di kur gjënë dë njëa posë me folë që ishduhet. A nëjë, thot Shekhu Lushamë të i mija, se tek Arabët është eralë rejna a rol reina, në jake ko, më njëra çka çka të më shef. Andaj i jëjnë shumë për ngjarjeve të sahabeve, para se mu kon musliman, kur jamu musliman vot e patamenu çeta e kanë dhënë çishë ka vënë drëdhën. Çka është i në ke sahabe më ka dhënë çishë ka vënë drëdhën? Për shembull, Amr ibn al-As ka ka dhënë çishë ka vënë drëdhën për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, nëse ti thua, çka është i në Amr më ka dhënë këta? Në jake ko, domun nehar drëdhë ka ka munu më ba Dë marë ja të jalit një në dhe dherë e jashtë Se emri Arab dë më nënë me qartësue Në sve mojdi qka më sheft në Qka është e qartë, Arabi është i vith me, me ta Ebu Sufjani Sëkër Ajë cili ka qinë prej kusheribet Për nga mërësën e ka pranua islamin Në luftën e nështëririmin e, në e, e mejkës Kërë ka folë me Hiraklin E ka boni pythje Hiraklin Bremda Bisedes I ka thanë kështo Ka thonë, që shikini punt me Mohamedin A.S. Ka thonë, domonë, herë na fitorna, herë ajë. Herë aj. na fitorna, herë ajë. Mirë. Ka thonë, tash për moment, që shikini, ka thonë, tash jena një mërveshje. Tash jena një mërveshje. Mërveshje e vërdejbjes, dhe vjetë. Ka thonë, kështu, thotë e Bu Sufjani, mësë me mardë, mërë e kështë arënit shumë, thotë, që të pak e No, e zbukurova pa mon, Që kjo ka ke, që ka e shqova kunder, kunder asoj Që ka une e kisha për qëllim kunder Muhammedi sallallahu a.s. Që ka thonë dhe zër, që ka thonë? Ka thonë tashin e në mërveshje Se di që ka banaj mon, Nuk e di a e mafjarin, a e ma besin mon, Nuk ka thonë se ma besin Ka thonë njën e në mërveshje, se di Tho, që ka ban Thotë që tu e shlova pak një grimë zërrejnë E përse e alish nuk o rrejnë kjo Më kërë i thu dikush për shemë, u ti me, ke banë një marveshje me dika në bo Thu, jam marveshje, se di që shkanë me e cëpund A është normal e kërë, nuk e di Pse ka thonë këta dhe zërë, se në tabiat e kaj, së mundët me majtë diqka Në dërsa në dhe zërë, a ka mundësi njani për shemë Këta e më herëtë, e kemi përmenë ne Kërë e kanë shtimë bunarë, vaznitë, kërë e kanë gjutë bunarë vaznitë Jusufit, Jusufit në Dhe janë kthitë baba baba u vërbuei, kanë huksite, kanë mërzi, kanë kaq tëksumë ra. Vetë a di sa a di sa gat janë marrë këtë mërzi? Në transmetimin e që ka abasi, ta odhvjet. Ta odhvjet e kam marrën në ketirin nga e mia basi 50 vjet. 50 vjet e kam marrë mëna. Bon Ma, për shembull ti mund të më thua, o bab, ka dalë pritet ka djalën se nuk ka e vërtet su shumë ra, se ka angruhi këta. Pse e kanë marrë çaj çaj fëllëzët se nuk kanë ra? Nuk kanë ra. Arab. Arabi po nga natyra dhe çfarë ka? Arab funë natyra ka çartësin. Ata një herë kthehemi me selas se mësimi i teksteve kur'anore është i pamundur dhe s'ka dispozit në gjuhë shqipe. I vjen mirë kujt i vjen dhe nuk i vjen mirë, kujt nuk i vjen ajo çështje e midës së titina. El-Wasi' el çka do të më dawnë Zot? El-Wasi' në gjunë el arabe rrjedh nga fjala wasi'a yesa'u. Për mëvojt më mirë më në ajetin Kursi e kanë kët folje. Aba Allahu la ilaha illa hu al-hayyul al qayyum. Athe çagjin e nyajet, وسع كرسيّه وسع كرسيّه السماوات والارض. Kursia e Allahut i ka profshi që i jetë tokën. A mund të para më thuajë, kursia. A di çka është kursia? Kursia, ç'kjo? Kursi, karrike, tavolinë, kursi thën Arab. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhumā, kursia e Allahut është vendi kombet Allahut. Çi është takon Zotit xhel xhelal. Kursia e Zotit, dëzë? I ka propsi këtë çillon e tokë, më këtë çill të modh, shtat palçije. Kret janë më të vogla se kurthia e Zotit. Afroni Allahut, froni Allahut, ka thënë Abdullah ibn Abbas, froni në Allahut veç Allahut dhe sa i modh. E Allahu skal, andaj skuqun sinjerim me vull. Zoti dje unjë luala dhe zërës i pnoni, pa kapshëm llogaria, i pa kapshëm, i pa i pa përkufizushëm. Dallësh shpresë di të ardhmë me këtë, me këtë shpresë. Ka domanë junë në rabe, saha, shkurtimeisht apo për më mirë po as të kalojë në në me anatë shëriatike. Ka mendje të ardh e saatu naqidhul dhīqi. Ka domanë rabet, wasiha, dhe saha është e kundërta e ngushtllokit. Çka është e gjan, i thonë saha. Çka përfshin gjan, i thonë saha. Do bëdon. Për shembull, kur marteni diçka dhe e fut në dorë Edhe atë qëka e ke fuë ndorë Asë një pjesë ka dalë jashtë E ke kopë komplet ndorë Nëse ka pëti diqka Dhe diqka ka me të jashtë I thënë e ke kopë këtë Kërë emri Allahu Gjelluala dhezer, du, Në duhur shumë Sepse emri Allahu Gjelluala Ka të bojën me përfshirën e Zotit Kryesave dhe Dhe qëfarë Dhe kaderit Allahu Gjelluala E do të vim të kaderit Dhe të të ndalë me disa preja jetëve Se si Allahu i, i, i menajonë Këtu në duhet dhe një emër që e këna morë më herët Emri e Latif Kushka mojt me në diqka prej ase ligerate Dhe një li bashkujme mes emrit e Luazje I Gjani edhe el Latif I cili domon Përshemë dhe, dhe Kur njeri o të punu diqka Përshemë Kur është e punu një pun Ska ku dret me punu një tjetër Apo Jete e ndrejsh që ta Me të folë dikush Qëtu jam i zanë Apo, njëri së mujtë mi bëma shumë se dy punë Allah e ka muhun Koran Na nuk e genadon kërkujna dy zemra Njënët Si ki dy zemra Me njënën me full Me njënën me tjënën tjënë, Jo, një Allah u gjelloha dhe zër Krynë me miliarda pun Dhe rum Dhe kontrolon Dhe përcakton Filime, zhvillime dhe përfundime Edhe aj Nuk hu, se pixala, si Apo, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Me anëjë 100 sene, dash sa ta kapë surrën, hutohet. Apo, dash sa ta kapë surrën, ti i bova një ndofotografi për, për matjen e shikimit sa e kit aftë këtu më radh, i, i bën disa fotografi, do të thon, për shembull me me shumë labirinte aty. Te derisa ta kapësh skenën, janë istruni jot edhe edhe sillot, apo? Janë disa fotografi, por dorën ato, sëmosh kur matën shikimin dhe këtu më radh, çfarë van? Janë istr edhe truni jot sillot, pse? Sepse sune përfshin foto. Para një foto është e thjeshtë ajo. Po para një universi. Kandaj sa'a i thënë arabot kur gjithçka është e gjan dhe gjith gjithpër gjithpërfshirëse. Gjithashtu përdoret sa'a dhe wasi'a për pasurinë. Sepse ai sa ka shumë edhe është i gjan, edhe jap, edhe jap shumë. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve taala në Kur'an liun faqadusa'at min sa'ati. Siç e le të japë nga parja vet çat saka që i ka qëjtë dhu sea a i qa ka pare pasuri, letja për sa ka sa ka prej gjënsisë të ti nësi ka ka që kushtet i ja, aprik në vasë kushtetve të veta pra përdorët në gjuën e arabve sea për pasuri dhe për, dhe për dhanje thot zëtë gjëgji aslu seati fil kelem këthratu e gjëzë ishej ka thonë zëtë gjëgji baza e fjales sea wasiq është kur një diçka ka shumë përbërës. Moja mëkta. Çdo nivël, çdo vëllazër ka shumë përbërës. Për shembull, zoti u nda barë që ai ta lëzër ka krijuar gjëra dhe ka komponuar nda shumë përbërës. Çdo njëna lidhet me tjetrën. Për shembull, se te në botën e trupit, qelizave apo atomit e kështu me radhë përbërjet koklavit të trupit dhe gjërat e tjera si uji, e toka e kështu me radhë. I shefse çini biologut, çini i kimisë, çini i dalon për shembull fizikantit, dallon biçini temp. Edhe tanit. pse? Sa ishin ato ato ndërlikimet që zot janë aty. Kanë thënë arabët, sa or shkurni diçka për bërë pe shumë gjërave. Dhe lidhet njëra me tjetrën. Dhe lidhat njëra me tjetrën. Kjo është ajo të sënë. E kanë e kanë përdor arabët në në juhun, në juhun e tjerë. Thot Ragib al-Asbahani e seatu të kalu fil emkinati o fil hali, o fil fiqli këll kudrati, o gjudi, o nëhvidhalik ka dhe në arabët e përdojnë sea për vende, vende të gjana hal, hal i gjanë që mu kur gjokës e është ilir, i lirë i thojnë uh, wasja gjokës i lirë o kur s'ki i angushti me kësë marat pra përdojnë për disponimin e njëriju edhe gjithashtu përdojnë për vej prakë për që mu i thojnë takatit wasja Ka godit fuqishëm Dikush godet edhe E ka goditin e, e pak Dikush godet dhe goditja ti është e madhe Por që mu shikoni vezer Kër Allahu Gjeli Zhelelu her pas here Në i të regon neve por që mu kur dridhët toka Ajo është veç grind asaj që ka mullë Për po bëzo të johën të bare kjo vëtjara Veç pak e dridhë Gjipa atë u shtimo vezer Të më rohën njërzit Vëtëtima Vëtëtima Ajo është gjithë pak, dhe ka se ka në hadithë se për nga mire a.s. ka dhanë, vetëtima është nga të sbihu, madhrimi i melekut dhe Allah. Madhrimi i melekut dhe Allah. Seja përdohet për kur vepra jo të është gjithë përfshirëse. Vepra jo të është gjithë përfshirëse. Ka arë nën herë në Kur'an, li përmeri disa prej ajetëve të satë ka nërë në uh, këtë kontekstë, Ka orë në surën al-Bakara, a jetë njëshën e pasë më dhjetë Thëtë Allahu të barëk e vëtjala Fë ejna ma të wellu, fë thëmë me vëjhullah Inna Allah e wasiun alim Thëtë Allahu të barëk e vëtjala A kemi përmenë këta e vëzë, a kemi bërë të fësir Ku do që të këtheheni A ty e gjeni Allahu A ty e gjeni drejtimin Allahu të barëk e vëtjala Sepse Allahu është wasi a. Wasi a. Tani Wasi vëzë, si do, si do të përkthe dhe po më afër është gjithë përfshirësi. Është dhe mon, i gjëri është edhe përqenjën e ti, por është më shumë gjithë përfshirësi. Ajë cili gjithë shka kondor, ajë gjithë shka uh, drejton, ajë gjithë shka menajon me me krijesat e veta subhane huve te ala. Dhe zakonisht vezer, wasiq lidhet me ilmin. Wasiq lidhet me ilmin, allahu te bareke, vëtara dhe ka orë, innë allaha wasiq un, alim. Gjithashtu ka orë në sun Ajet 247, wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasiun alim. Allahu jap nga pushteti i tij kujt doja. Allahu huwa wasi' alim. Allahu e dijon dhe i dijmë. Gjithashtu ka ardhur në surën Al-Baqara ajet 268, wallahu ya'idukum ja maghfiratan wa fadlan wallahu maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasiun alim. Kur e ka përmend Allahu te barakehu te ta do shikoni. Kjo ajet kush ka musavlet apo për, le ta përcjell ajetit 268 i surës e në bëqara para se me bërënë Allahu emën e ti i janë dhe gjithë përshirës e ka bërënë fjallë në shëjtanit ja i duku mu shëjtanul fakr shëjtan juve ju no, tut me fukarallëk dhe këtuve zhë duhet ta lidhë se i detë frikësu se vinë nga shëjtanit, musë harole ka thonë për nga mbele a.s. hadinë se kanë zhëri më në Bukhariju ju e gjibu një fëll shume kam qef shume pëlqej Fëllim, i thënë samëpët e rësullë Allah me lë fellu Qëka është fellu e rësullë Allah? Tha kelimet unë tajjibe, një fjalë e mirë Ta një vëzër, Allah u gjelë dhëtë, shëjtani ju tut me fukarallëk Këtu e, klasik, ka arë fukarallëk klasik, qëka e non fëmina Ka arë fukarallëk me tuta Ka me pas keq, ka me ndohë keq, e kështu më ra Ta një vëzër, idejtë friksuse Si do mos në kohën ton Ka me ndohë shtu, ka me sht vezë këto janë shejtani pinjonin dhe s'domën pikej, pse jetu ti skenoshave po. E znoshu. Amba Allahu e di dhe ze ka premtue bollok. Domthon Allahu e menaxhon këtë univers. Vezer. Allahu te barake ve taala ka premtu diçka, për shembull, shejtani joni ne tut. A diçka fiton vezraj? Kur jao për vetë se ka me, ka me hetu me tut. Domthon, më ne shkëdhen. Njoni ka 50 vjet, edhe një tjetër i ka gjallë 50 vjet. Tuti ka 50. Njoni t i shkon jeta tu tut çdo vit a thushë kanë mendollë kështu më radh. Edhe tetrit do ditë kanë ka 50. Cili ja dallim nga zot? Kijeton me harmonin, ki ki tu dit kanë me degë të afati vet. Se ka von kurguish Allahu, Allahu xhelal a afati. Ha? La yastaqdimuna sa'atan asnjani sune sune bie përpara as për prapa. Pse? Sallahu kabo xheile. Çka thot Allahu xhelal kur thot shejtani u tut. Ju tut saj është i ngushtë, ai është i varfër, ai është e imallkuar e Allahu xhe lala çfarë thot Wallahu ya'idukum maghfira Allahu ju premton se ju fal gjuna at ke gjuna se kiballahu thot un kiti falë e gar na dit nuk kum intereson bileh hiç nuk nuk kum ndonë di falë ke ça ke vaur si gjone tani wa fadla ju vesh me di fal gjuna at e ti hap shtes sigur mos me pas po kur gjuna Më të kanë thënë djetarët Më smukanë fjallë Allahu Dhe fadle së në hikër kush në gjennet Sepse nëse njerit Nëse Allahu t'ja falë njerit gjunaat Kë i bje 0-0 As në gjennet, as në gjennet Nëse Allahu i thotë, po ti fali këtë gjunaat E që t'ja që shme hi, po zotë? E ta shfalë për mua Se së munë shme hi, dhe Po, ti 0-0 munë shme me të për mështë me hi në gjennet Edhe ata me falinë Allahu Po në gjennet që shme hi N Më shkaj e blen, uan Dese njani përshemull t'i shkon I ki borgja ti, borgjiki 20-30-40-30 euro Edhe do në më mordi shkaj atina Ti mëndë që jam blenë parë dhe du të që parë Ha? E qështja marat pjesën shkaj ti do më mordi pja atina Vesh nësaj pifat dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Gjërsia e ti është shumë më madhë Ta përmeni në disa për i raseve Se si Allah u vepron kaderin e vetë Edhe menja do njëherë men, Edhe menja e pengambarve hutohot Jo vesh njërës e tjeshtë Menja e pengambarve Andat dhe se shpesh do njëherë analiza Njërës e të prënë analiza Thu sa të lezu kaderin ki Sa të lezu kërgja prala Së mundë me lezu di kush kaderin Dhe ta shohëmi në Koran dhe zërë Si pengamart janë hutuhet kaderin Zgjidhë Ka shku një gëndje të pëse, sepse nëjnë angusht. Oke, njëfti ka dhejnë allahu të barak e vëtjara. Ka orë gjithashtu në surën në njësa ajitë në 138, 13, emri allahu gjilluar al-wasi. Gjithashtu ka orë në surën në nëgjma ajitë 32, dhëtë i shikoni mund të këtheni në Kur'an. Tani, qëfar ka ndohë dhe zërë djetarët për emri allahu gjilluar al-wasi? Thot i bugjeriri, rahimahullah, emri allahu al-wasi. Qëfar të dhe? Al-was Yesa u khalqahu kulluhum bil kifaya wal ifdal wal joud wal tadbir. Sot. Was'a qallahu nast. Aitili. I kapr shime jersi nevat. Kret rop te sotet. S'ka rob qe nuk es nen kujdesen e gjant Allahu te bareke ve taala. Bil kifaya me mjaftush moni. Bon, di kuja qallon mjaftushun. Tham qejo es kuti uh, ushimi. Wal ifdal di kuji qallon shum. Jebë Allohu te i për, dikush vdes dhe i le një milion, dikush vdes dhe ka borqë, ki i pari, ha, i vdallë, ka, i ka dhona Allohu shumë, e njërni me zise ka mojtë vete, po Allohu kurken nuk e lepa pa rrisë, u well, e ljud, dikuit ja ka, nëmonë, ja ka zbrazë pasurin, ja ka zbrazë që jebë shëndet, krit mirët jebë, zotë jënë të bare kjo e tëra, u e të të dbiri dhe ja regullon, që që inspiron të rektari me botë të rekti? Kush e inspiron me, mëoni kur e shpikni krim në një materie, në një në inxhinieri, një mjeshtri, kush e kush ja zbulon antiket fletore. Apo kush e ka zbuluar vetë me avionin, sa njerëz bashkim kur e shohin avionin, dhe ato ato manovrat të çmda ato me me me çindra mia pulla dhe zë. Ka cenë njëone për poetëve të Egjiptit, Hafidh ibn Ibrahim Ka thon njerzit m'folin mua për mendjen se çfarë zgjbulu mendja apo plan e chto më dha trainer, çhto më dha. Mbeqot kush nuk un fol mua, kush e krijoi kët mendje? Moment, jë ke zgjbuluar një plan rregull. Kush të inspiroi ty? Ka e marrë modele. Andaj ibn Hazm rahimullah ka thon, nuk ka dikun për taktateve fizike që i paraprin njeriu, që e ka zgjbulu njeriu vetëm se ndaj ka parapri hyjvano, hyjvano aty. Nuk ka, më më. Nuk ka që njeriu zgjbulon diçka. At e çikoj shumë mirë aeroplan, 3 veture këso më radh. Moja më vëzot, shumë ndozma të mëdha dhe حيvan uh, e ka pas më harë. Aj di pikur fluturojnë për shpendët. Aj di pikur hajtin me shpejt, حيvan atë zot i jëlëjëlalu. Aj di pikur në tokë ka kafshë. Për shembull sot thojnë apo e keni disa vende ajançuri tani marr, e kanë bëur për shemb me me disa kilometra me ecë, von tren në në rdeti vëzë. Po normaljo mrekulli. Pa e di Allah pikuri ka kriju atë. Tani Jersia zotit kollëzat kur ti edhe ta jap ideën çka do të bëj ta ebi ideën ku sheboni të më injorim edhe teatri i budall. Çmendur. Zoti o ta baraka ve taala. Kjo është kuptimi Allahu te baraka ve taala el wasi në fjalët e Ibn Xheririn. Gjithashtu vëzer fjalët e ulama ve sian parapërsisht të të njëjta fat al khattabi el wasi huaj el ghani alladhi wasa ghinaahu ma faqra ibadehi wa wasa rizquhu jami'a khalqihi wasa'atu fi kalam al arab al ghina thot al khattabe de dalimadi muslimale thot al wasi' esht i pasuli icili nuk elen as ni rob te vetin pa i don le mjaftom vëllëqë që i ka don eksistencë shpatnjëz e thon haron shem thot vesh manta bora te bora te bora shem ra po mir ti çe ki eksistencë ti jiki por shem syt vesht durt punon gjithçka a nuk kjo a nuk ka vlerë madhe allah o xhelal ku ku kush qruan qi i vajdip ti me ekzistoi nuk ka fars ti me ekzistoi ka qen merit ka qen ka qen, qen dëshira zotit me ekzistoi kjo vlerë madhe zot sa a, a kodikon me shtyp do çe shtypet zot ni evlad eki jo vetë allah o jeni nuk ole bar risk apo ana zot çe gojë ne dunia thon se kam ta se kam ta Vesh me, se kam, se kam, se kam Me janë njës me nëmru, në shakije Më Allah e së një delin qosh Allah, Allah e bëga tonë në robin Me dishka që së mënë dhaj mi adit këmetin Syt, dhe zëm Syt, Sy, vesht, mirësia, shëndeti Këtë gjëra, nuk, nuk kanë qëmim Ka njeri, ka miliardat më ban Pa përqejmë dhe ka një së muje të ranë E thënë, doktor, së janë që ka me të balu Hëtë të nuk e kia, dhe zëmë A e qëfar vlere ma ba, kjo, dhe kjo Dhe, doktor, çka mundu mi bati? Unë na vdon syt? Jo. Andaj e kanë dal shumë pre dietarëve të tabine, kan oh, ta i kanë thon, o Hoxha na kshillo. Ka tham kshillit. Ne i përkujtojmë mirat e Zotit. M'shalli mmh, syt. A është çka do të, të më ndalë që kur ti hap sytë e Zotit te Baraka o Taala, ti ka dhan Allahu ti është ekzistencë, e nin ekzistencë. E dëgjon fjalën, e kupton fjalën, e shiron fjalën i jëon shumë mirat e te Baraka o Taala. Ma anë këto vëzë. Mja hiq njëri çdo çdo pjesë. Syt. Dhe ishi Dhe, dhe mendje a, a është mojë qenje kjo? Bo, nuk she është zi Nuk nim ha? Dhe nuk ka mendje A existens kjo? E pësja Allah e përsëri qëpash ju kina dhënë Shikim, dëgjim dhe mendje dhe Se qëtu existenca Ti me këta e përcepton existencen Ti me, me këta e shej existencen she existence, A bo, a dhe para mdo dhe zërë Kjo është e, ka përmend një nga doktorave të Britanisë, i cili ka çënë në përvendet të Indis si mjek, si si specialist i sëmundjes lebrozosë, e cila ta ta ta prish lëkurën. Thotë kanë pas rast njeriu i ka humb veshin, syrin, edhe edhe goja, dhe shtesë s'oj lëkura kon duke shkatrur. A di diçka? Shka? Shkallë më... Ka qenë këj autor i librave, ka shkrujt, i garo ke smuja pas taj. Thët, nuk e dishmi shka të munu asë lë kalzojke, asë në shivke. Thët, nuk kumë pa po azopë matë mëse që kjo. Do më thonë, përshimë. A e ka posë një smuja, lebroza. Deni lebroza të prish lëkurën, se një në dhimë të në në. Ska veshë, në mi ofru, mi thonë, shka kje, se dhejaj, së një, nuk të që. Thët, kure prekshmi, nuk e nikit që në te Thotë nuk kumbazat ma të mase që kjo Dhe ka shkut një liber Hibetul elem Krijo i doktori që ka po këtë rase Ka than Allahu nuk i ka than Ndi qka ma të mirë robit Se sa dhinta Dhinta ba Se përse ti me këte e përseptat e eksistencë Ti mus më kanë që se një në zarmën E shti dorën, kalët dora dhe shkën dora Për Allah të ka thanë shqisa tjë largën me një A dojë zotë i unë të bare kjo e tjela Thotë e këtabit është ai cili Gjithashtu ka ardhë në fjalët e ulemave, thotë El Halimiju, thotë El Wasië, nëse thotë dikush, pse djetartë janë lëraman në shpegimin e emri të Allahu i Gjellu, ala përshemë El Wasië dhe emrat të tjerë vezër, sepse si të sëli është mundu me shpeguhu e emri në Allahu të El Wasië apo emrat të tjerë nga ajo që ka e ka di për e Kur'anë dhe Hadithi. Andaj dë njerë gjemë lëramani, se kjo ka ndje e ndryshe, kjo ka ndje e ndry E përbashta Qishko që farë thot El Halimi Thot emri Allahut El Wasi Manan Do me thonjë njën e ka El Kethiru Makturatu Hva Ma'lumatu Ma le ma me ke shprej Do ti këthejemi në Në Kur'an Ka thonë El Wasi është taj cili Ka shumë Kadere Dhe shumë një huri Shumë kadere Shumë një dhe zhe Kadere Këtë do në kadere Mas Që ka të shkime mërti Ka që keme le visti, ka që keme pas ti Marit vështë njerëzit Abo, mbi 7 miliard njerëz Mi 7 miliard njerëz mi 7 miliard vështë eksistenca e këtëra është kader Gjdo një anësh ka jeton një minutë për këti kaderit ha, Shkonu me duhet dë fishu Abo, po karti, këtë jeton ka një orë Ka një dit, ka një vjetë, ka 50 jetë, ka 60 jetë Këtë hajnë për pareve, e këtë shfridzojnë, e këtë menojnë Nërëzë, 7 miliard njerës Gjdo një një një pritër e i vinë ka 1 milion mendime në kryje Allahu dhuk i ka së një Këso i thënë më këdur Kë i ka bërë zotit e bareke Dhe kjo është ilmi madhe Allahu Gjelluar Andaj ven shpesh mër anu asje Alim, shumë din Subhanahu Thotel Halimiu El mëmbasitu fadruhu wa rahmetuhu Ishtrir Ishtrir është uh, vlerë Allahu Gjelluar Rahmetë Allahu shumë ështrir gjan Subhanahu Wallaqë është në kuptimin e emrit të Allahut El-Wasi në fjalët e Imam El-Halimiut. Gjithashtu ka edhe fjalët e Kurtubijut, emri Allahu te bareku ve talla El-Wasi, çfarë ka thon? Ka thon Kurtubi juasi ala ibadihi fi dinihim wala yukallifuhu ma laysa fi usihim. Thot Imam Kurtubi kjo ka një aspekt të fjetar do ti kthehemi nëse na premton koha. Allahu praj emriti tati al-vasi' feja ne ka but job. Ande ka than sallallahu alaihi wasallam, ah, kjo fe është e lehtë. Wa lan yushadad deena ahadun illa galaba. Nuk mundot dikush me bëj kët feën vetë se feja e mua. Le gush nuk e kupton, kujton për shembun, i thona ti nuk mundesh me bëj kët feën, ti bën pjesë nga feja. Ti krij ndo forsi, munor pak. Feja Allahu do Allah kët Kur'anit, nuk mundesh ti me zbatuqit sepse Allahu xhëllegjën nuk ka botit, do no, nuk ihet ti që mund të bësh me botë, ke të fenë zotit të Allahu te ala. Çka do të sallallahu alaihi wasallam, ai sai muslim. Nuk mund të dikush thotë unë ke të fenë ka me botë, unë jam, apo nemani mu e ke. Thotë veza e mun feja. Don no, të ja, ai bajtaj vai taj vai, shkaban. Unë zajjum me sa shkaban. Andaj Allahu xhëllegjën ole ka botë fenë jon. Marrnit si çeli çka, shka... andaj thali sallatu alaihi wasalam, huni në kë të fenë ka dale. Pse? Se duhet më qutërin fundu dhe zot. Nuk a veq me i e me dal Kjo fej do, do sërëzitet Ma e në sërëziteti Andaj do të imam kur të viju Pre emit Allahu të luasje është se fej në ka po të let Dhe këtu ka dalim mes pejes të let Dhe lecimet mi bo fej Shkrujen kryo dhe zërta Feja e Allahu të e let Lecimet e njëzve nuk janë fej Qy e dalim Kër Allahu ka thonë Më spira ki kjo e let Më zban zina kjo e let E jo kurt boi dikush zinoa ai thoina ma i thot feja e lehtë. Ai, jo, no, për shembull, ti thuaj Allahi ka më pesë koh fards, mi fol. Pes pas ko namaz. Ai thot se vetë është nga feja e lehtë. O vëllah, fards janë të lehta, jo letsimi juaj nuk janë fej. Shpastë për shembull, ecia për shembull, ai thua o, dhëp, Allah, Allah nuk ka më fards ta. Ai thot ju shumë e shtrëngoni. Po fards e Allah. Tani dhe zën. Çish kupton feja e lehtë, po le ta bam dy recaute ti kalij. 30 minuta jam e ketë 5 vakët në masë 30 minuta krejt 30 minuta me gjithë sunet Me ja hek veçfarësin me val Me në fati atë që e kali pëllohu Sabat atë asë 15 minuta nuk ti merë Dyrë qatë sabat 4 drejt 4 një gindi 3 rakësham 4 një atësi Meri sabojnë veçfarësit Kjo e leta E jo një një një sëherë Si ti tekët me bo një qëftot Feja e letë me shëtë rëngoni Jo, edhe një njëre për sërisim Feja allahu e allahut ës Leçimet e njerëzve nuk janë fe. Leçimet e njerëzve nuk janë, nuk janë fe. Kjo, Allazër, shkurtimisht, ka përmendë dietarët në fjalët e Allahut subhanehu ve teala. Çka mësojnë na piksona Allazër? E para, Allazër, çka mësojna nga e, emri i Allahut El-Jelaluhu El-Wasi' është se urtësia e Zotit dhe elmi ti i Tij tejkalon aftësitë njerëzore. Tej kalon aftësitë njerëzore ë lëgëratën e funit të te tefsirit falon për sabr apo si ë në nomon si rregulli i përgjithshëm në të cilin ka zbritur xhirimi çka tham atje në rregull se kanë thënë detart kush s'ka sabër del pe feja s'në bën një nga kuptimet e sabrit është me vës sabër me, me kuptuar sin Allah pse e bani këtë pse bani ata kështu më rad tani vëzëllallahu është i gjallë apo porse më s'a ti bën pyetje Inshallah e ka bëu çka t'i thill çështoj. Pse e ka lënë kët tokë çështoj. Pse më ka kriju mua dhe pse e ka bëu kta. Pse më futën çështoj aty kështo. Pse kti i dha pa dhe më sumdhë. Pse kti i dha shtat më sumdhë. Pse ka kriju dilën dhe hanë dhe yjet kështëmran. Pse i ka bëu ditët, pse i ka bëu, bo... pse i ka bëu ujin, pse ka bëu. Bo... Nëse ti ani çështoj me Zot. Moja mam, at shom ka kriju Allahu që ti s'ninal pse ja. Ku janë javapat që dëshmëmor. Andaj detorganban. Nga emri Allahute Luasi është Robi Munal Prejtë, së mund është më kuptu të kejtë është të gjane A ditit për që ka përbohat djeli? Pse djeli nuk e havet vetën? Pse zarmë nuk e havet vetën? Abo, djeli gjeth Gjeth a i planet i madhë Pse nuk hadhë më nëna vetën? Abo, e pse gjarëpën nuk mitët për hejlmit? Gjarëpën me të ka, të fashlonën hejlmit Po a e ma tanë jetën me vetën Pse lëmohat, a Nuk mund është të me nëzbulu se Allah u ka kriju në organizmën e gjarpit me majtë helme dhe musbu helbue. Si të dalet e ti helmosh. Tani, Allah u ka kriju në univers dhe zërë lëramanit kriimit, jo këtë ti kuptën urësit e asajna. Jo këtë ti kuptën urësit e asajna. Nga em në Allah u të lua si e si ne e kuptojnë a vezër që duhet t'i durzohemi ve prave cotit e bare kjo vëtjala. Ta dimë se Allah u ka gjërat sëtë nuk mund është, mun është mi kuptu dhe mi t'i shp Më natë me doktor, me inxhinier, me fizikant, me biolog, apo. Dhe e gjeni bëshimu, a do të shfaqet boshim edhe e jeni për shemb kurse kupton da doni shprehet o xhallar për shemb Sheikhul Sami te mi apo Imam Muhamedit, thot shabas ka thënë kë. Sepse kim un, kim se ki mund ki mendon se kë cinat janë të lehta, çuçi, për shembull, ki mendon se pse as nana ti vet, vetëm e egni shtraf apo me bani punë të lehtë, kujton se edhe fjalët e doktorëve do të nuk kanë një ja, etë, jo zot. Ka rast se ti për shembull ta shpjegon dikush, po ti smoraves ku gjall. Çka thotai leket po? Ndë për e përshima kanë një hoqë i madh Ahmed e, e, Ibn Khalil Khalil Ibn Ahmed El Farahidi Hoqë i gramatikës gjurës arabe E ka pas një nëzansë Ka arë ka banoh hoqë shpego ma gjurës arabe Dhe këto reguat e poezis Qëkruj poezita, kuptoj Në ka njës hoqë a mi a shpego, shpego, shpego ka, ka shumë të rana Ka thonë shka me bëho hoqë Qa shki ka pritë se ka me a dhane dhe një metod tjetër Apo disa njërë përshima së më hojja, më shkonë muaj Shkod një ku një që të rokë Na, këtë univers në këtë një ngushtu pacarët i më bëkta Po së shkod në vlo Që një anë i thotë gjallin ten du me bët doktor Nuk shkod në vlo A kënë një hoqë i madhë dhe i tabinve U kënë një hoqë i madhë Thotë ku më shpresu gjallin e me më të rashegu në ilmë A më thotë subhanallah u dashurum plumba I rujke plumba I mamma liku asë një djarë që ka po halimë Ai maiken ders në xhamin e pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasallam, fëmijët e vet luçin në oborr. Ato s'kan guxu zëmë vaje, ato talëvët, edhe në fund kur i kan thon, ka thon kjo rrezik, çka më vjon, nuk sigurt që nuk trashëgohet kjo punë. Se më sani s'i një thon, ha, on a déjà l'écoute d'ailleurs. Andan dejar Allahu ju jelle wala, i van disa vëra se nuk mundesh ti më kuptua. Ti nuk e kupton asnjëri një doktor çka thon, edhe mos kuptimi jot nuk është e gërvishmend eliminatira. Ti sa marrvash në elim. Shu. Sa marrvash Kur'anin, çka ke lirë zë marrësti? Nuk Andaj dhe që për ka as vetë ketë me marrësti. Andaj dietarva shi kur kan fort për shkak të Kur'anit, ka dhënë me viteve me niceseun kuptua këta. Imam Ahmedi rahimahullah ka dhënë 90 vite me niceseun mësu me sellet e talaqet edhe me stacioneve. Talaq, joni thot po talak bëj, po talak po hajde, ka vzam dimu çjjan. Nigruja ju ka përzi, ju ka rregulluar zakonet e veta. A mu më falem os mu më fal. Çish mi çish mi thon. Mi thonë falu Më në mi poshë menstruacionu Mi thonë më fali pa pastor Mi thonë më su fali, që shithuve më su fali Kjo atë Dikë është do të po, abe, lejt këna kjepun Nuk ka hiqë lejt, ty do këtë lejt Andaj, emlë allahu të luasi Duhe dhe gjemina mësuneve Urtsin, qëtsin Në raport me urtsin allahu të bare kjo etan Pre, sëmonë shvigur të krejt Allahu ka bohe, allaramin, allaramin në Universin, edhe Kër jemi të emlë allahu alvasë në kuptimin e fjalës së Halimit sa Allahu ka shumë qadere dhe shumë erin do ndalim vëzën me disa pjesa të Kuranit në tre ngjarësa të kitit dini po do t'i kthemi me ajete ta kuptojmë çka do të mëdhon erin Allahu al e Allahut të luasë nëpërmjet ngjarëve kuranore do të thëgojë atë gjallë ta shikosh se si Allahu me xhersinë e tij të veprimit dhe hollësinë e tij të veprimit njerëzit vëzëron hutojnë andaj janë njerëz bojën analiza Gjo politike, Gjo mjekësore, Gjo epidemike, Keti bon, Abo, E vun si darin as nisen, Pse, Sepse eluasia, A i ka caktur di shka tjetër, Ti se di që ka bo, Allahu te bare ke vëtë ala. Kush ka musaf, Abo telefon, Mune me për cilë, Se ta kuptoje më afër, E skejnën kur anore, Që vëndë dhe dhe kush nuk e kupton, Dhe kush nuk në dalet, Ka dalet, Me kaderin Allahot, Kutohet. Përmejnë minjarit hudejbjes, Tuj çe flok njëri tjetri sa hau dhe zër, edhe lëkurën e, kan e së, sahabu, nervozu, se se kanë prepën e nervozes. Ai kanë i lezu në dën e Hudejis apo i kanë dëgju? Marveshja më pingon mbi në sam mes paganëve. Sa hau, ças shumë janë nervozuar se, se ne kanë kuptuar kët marveshje. Kur janë çe, të mund dol për Haramit, thon, njëri tjetrin kanë çe flokt, fit nervozë si se nuk kanë kuptuar çka po ndodh, ja kanë e kanë prej, i kanë gjej, gjaqi kanë gjej kokave dreta. Don gjaqi ka rrit, pse ka rrit? pinervoso, una nervosa po. Nuk nuk ka e, stabilitet dora. E tani vëzer. Allahu ka qadere. Po un nervozove me to të mbysin ato. Andaj marr me Qudese. Meraka dalle. Sa ai ti po veprons dve tyje? Nuk të vet ty aj aj aj ban. Si duhesh me shtu, meraka dalle. Si duhesh me shtu, meraka dalle. Andaj Shikollazer, surah Kahf. Kemi disa gjareu do ta marr vetëm një. Musa pejgamberi Allahu Kër ka shku me Khadirin, me Khidrin Khidrin ka punua nejmen dhotit Allah e ka inspirua, Allah e ka frimzua Musas në ka kuptua të kader të plas ketë Edha e veç që ka thonë, ahtë të tashë të sënë ban saobër Ka dalë Në fund tash me gojë, më një arës më në shme kuptua Adha, qëkone dhe që dhe Në surën sebe Në surën sebe Ajeti katër më djetë Ke nxarë e ketë dini, do da citojnë në Kur'an A e di katër mundi e dhëzë. Çdo mundon qaderi Allahu. Çdo mundon qaderi Allahu. Zgjidhjën dhe Chelsea-n ne kemi për për më në Bellingham, Jorginho, ta huazojmë shpejtë shpejtë ta dim. Ka qenë i Burgos. Kimu bënin shumë ard, por më disa vetar ka qenë i Burgos ja kanë dhënë zgjidhje alternativë. Do më dal pi Burgit. O kanë i Burgos për jetë. A do më dal pi Burgit po. Ha. Kan thon, i ka thon kështu. Ka thon është që tu në mur në dritare. Më një derë Si të gjithë cële atë dilë Dhe i lirë Shikë o dhe zë Zgjithën ki mundësie ki me një hapë Që si di Që ka deri Allah të është të që ditë që Që ka ndo dhe zërë E ka gry ketë burgin Së ne ka gjithë derën Kër ju ka krya fati Ka thonë smujta me gjithë Ka thonë dera o konqenjë Dera Kryesore o konqenjë A më ti Shkonë në menjë njerë me qëllë të dera Se të shkonë më sa di kunqenjë agropo e gropo e gropon fun kukëa veç çdo. E vëzën doni herë ndodh Allahu qaderit dhe pejgamberi u ka bëu kta. Pejgamberi u ka bëu kta se se të kalloje se un veproj, ça ti ta laoshe. Çu çu do ta la përpara, nuk e shet. Shikoni vetë. Sure Saba. Aydi katrmbi. Fadallahu te bareke vetan. Gjoria Sulemone. Gjoria e Sulemone kul kandruje. Fadallahu te bareke vetala, "Falamma qadhaina aleihi al-maut, ma da lahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'ata." Faq zoti on te bareke ve te ala kurnei ja shkrujt te vdeken sulemanit ja shkrujt te vdeken sulemanit per ta kuptuar gjahe sulemani vdese keti ka bosn në instru njal gjin kaf shteti ka bosn urdin e vet ska lviz kur gjop pa lene sulemani dai kur kanait vfron dhezer kur kanait vfron ska guxuh me kshirdhi kur sulemani prej pushtetit madh se ka bos as gjin as shejtan as nje mpun tan edhe hic mos shirdh shire vona dona shkunuze keti s'ken tan Thetë Allahu Gjelluala, kërë ja shkrytëm vdekin Suleimanit, ma dëllehum alamotihi illa debutul artë, së mur, në mërën veshë se ka dhek Suleimani, pos ha, një krim i tokës të kulumin se e te, i cili e hangër shtilon e karikës. Një anë i thëtë, ajtë disfarmejnë e kam, këshirë azopë, që ka përë Allahu Gjelluala, duhet krimi i tokës ti me të, të liruë, Se së në lirosh Janë konë të punue Njërës gjinë Kërkur s'ka këgëzhu me këshirë Suleimanin Prej uh, Autoritetit të madhë Shka e ka pas Thetë Allahu Gjilloala Ne Ne Jamonëm shpirët në Suleimanit Ama trupi ka mejtë në kërrike Ata s'ka këgëzhu me këshirë Aka dheka s'ka dhek Thetë Allahu Gjilloala Deri se e hangër krimi kërriken Ha Felemma kërra Te bejen e të gjimdu Kurra Suleimanit Ava i vdek Ata rëgjinët e murën vërë se ka dhek Thotë Allahu Gjellon Allau kanu ja'lemunel gajbe Ma lebi thufil adhabil muhin Si kur gjinët të këshindit gajbin S'kishin nejt në azab Qëtili është azab Dhe se janë konë të punu pun të rana I ka thonë Suleimani Shkotin qajën detit në Gjermani Diamant Ti ban ma qëta, ti maje qëta ti... I ka agazhu me pun të mloja Ato kanë punu Thotë Allahu Gjellon Këtë me pas ditë si ka dhek S'kishin vazh Nalese, s'ka vdiqki, shka nga ka të urdhër Thotë Allahu të bare ke vëtjara Sikur të këshindit gajbin Se ka Dekë Suleimani Djetarë që ka nda dhe se Zidhën e ka posë që a ti, po se shëfti Ma dhe me dhe Kaderi Allahu të ndorë të qënë të qëllësin Lipë qëllës Ku, pëshimë, andaj Kaderi të Allahu, pëshimë më sotë, njerës të thonë Qysh ka me fitu pe islami? Asun se di, veç ka me fitu Sepse Zohdi ka për Aja që ka kriju këtë univers, O'h Qadir, është i fuqishëm dhe i plot fuqishëm me vepë mirë po, ai nuk vepron çështën ana. Nuk era çëm miliardë, don shpull me të rrezullim çaj. Ja, jo ai sot çështën. Ai ka ligjet vetë. Aja ka bab për shembull Yusufin, para ndonjë dikush Yusufi alayhis salam. Me kështu është me rregull, më thonë O Zot, pa, duhet mbunar, mburg, rob, gruja, mburg, po duhet të mbanar në burg i rrob te gruaja, ata në burg, emersoni më bë ministra. Po. Po. Ajdë lidhet pim bunar ministri i Egjiptit. Qysh lidhet vëllazër? Ato kanë qitur Palestinë, vllazëteve shkoi Sufi Mo Kurzveg, apo? Allahu e bëni që ata mi harë para dollav. Andaj vëllazër, shikoj këngjore, njerëzo nuk e din se Allahu është vepërxhon dhe është vepërhol. Atë që është atë se ne kam përmendë di tar në në këtë kontekst. Kthenu në surën 18 në Mushaf, Surja Al-Kahf, asil e preferohet me lexuar gjuno në ditën e xumë. Atëra preferohet me lexhun ditën e Xham. Shikoni ajetën 61. Njollja e një ore mu sajt Ali sallallahu alejhi dhe sallam kur ka shku më, djaloshin për mejet Xhidrin apo njollja e një ore e ka nisë mejet Xhidrin, Allahu i xhenil jalali ka treguar se ku është Xhidri, mirëpo i ka i ka treguar më me, me alamete. Shikoj. Kanhet, i ka shkurdë më njollja, e kemi përmendë O njësë musaj me shërtorin e vetë Me shku me taku khidrin Vendin ku kan me taku khidrin Alamet që jan afrut e venin Kan me gjith venin është uh, Peshku Kër të kësej e peshku Prej çantës Aty kan me gjith khidrin Shikon të në të në vëzër Kan mor u dhe Mu të lezoni surën uh, el kef E shibni ati se si ka ndodhë Si ka ndodhë si si në ndodh, gjarja Qëka dhëtë Allah u të barë kjo e të ara? Ajeti 16 e 1 Ajeti 16 para, ajeti 16 e 1 Wa idhë kale Musa li fatahu La ebrahu hatta ebluga Mejma al-bahrejni Au amdhije hukuban Musa i salatu salami ka than Dialoshit të ti Une nuk endali Ha, rukëtimin Udhën deri sa të mëriju në ku e kam takën Aba? Mejma al-bahrejni Në vend takimin e dy E dy dejtë edhe Shikonitani dhe zërë Fa lemma balagha mejmëa bejnihima Nesia hu tahuma Fa tëkha dhe sebilahu Fil bahri saraba Ha Jandhal me nivëm dhe zërë Jandhal me nivëm Qëti ukon khidri Ekan haru qëndhëm Kë ukon Aj pëshku ukon alamat që këna me gjithë khidri Ekan haru të ditë Ekan haru edhe ajdi janë po Edhe musë ka haru më thënë E harove qëntën? Apo, më përshimu të ti njësë me dika në udhe Njënë e ma njësën, njënë e njësën Apo, ka mënëci si dikush e ka në qëntëone Dishka, shka është e ti përënëci Apo, dhe ti më bështetë është ta, saj e di Dhe kur ti lëvizë Nuk i thunë së topa, e kia, e kia, dhe Kanë haru të ditë kanë haru Nësi ja, dytë harun Fëtëkha dhe sebilëhu fil bahri saraba E kanë kalu فلما جا وذا قال لفتاه قر هاتن قال اذا كانوا لار في خضره هذا الله جل وعلا اذا مسي جالوشتت اتينا غذاءا بئر تض بوتا هنا انا وشيف لقد لقينا من سفرنا هذا النصب وهاردون كي تقاتت مبهص مرجو قال ارايت اذ اوي الى الصخره فإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا <تصفيق> كَيْفَ قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تيكت او دهشت شقا موسى ده سبسا غابو سبسا الله وپرون مروبن تشوديتشم تشقا كوريسا موسى بهتاش هايه اي بيش كي كون على ماده دهزك كي غاون تاني اوموس عليه الصلاه والسلام Dikur pat minalë që t'je me një guri Unë e ku marru atje e peshku Ka thanë dhaj peshku Edhe arresën ati peshku Nuk ma ka po pëth shëjtani Unë e ka justifiku vejt Unë e ku marru shëjtani më ka shti me harrua Va tëkha dhe sebilehu fil bahri a gjaba Ha, shko vëzë Qati ku e ka në harru peshkun Qati u ka në khidri Odo është mu këthi prapë Mirë gazan, anall me pushu. Mos më pas haru, mos më pas haru, sikë zashu më ec. Do një herë njëri lodhët, lodhët, lodhët, zgjidhin e ka pas te dela. Kjo është. Ngjanë Musai vezir me ket, pse nuk e ka godur Allahu gjithë horata. Përna tregu se njëri është i mangët në raport me Zotin te barë këto të alla. Harron. Ai ka ndodhe se për me thezu këta për ta kuptuar që ngjarë, çka ndodhi. Ai ka ndodhe me dalë pi shtëpi. Më sku di komprocemo? Ai dha haron pasaportën. Un ku fit më tekat a dekush më shani huxum me polam me grujën e avo pse e ki harru po te e ki harru se ti do ki fava e ke marr po njëri çiko apo andaj allah u jera tha fenesia edhe musa mos faiçohet musa dash çka ndodhe zot sa më larçi shkon për vendit sa më nervoza më e madhe për shembull nëse del pi spi e van 10 kilometra a rkthesh rregull po me shku larg 300 kilometra ti kujtohet se e ke harrua nervoza është më madhe pse ndodhin këto gjëra vëzhgjer se allahu na ka krijuaj Nuk sanë, jemi të mangët Jemi të varur për, për dikush neve mena Mena mena gjua Në kjo është e të se me kam përmendjetartë në, në këtë kët kontekst Në surë e l-fethe Shukon e të zemë surë e l-fethe Surja e qëllirimit Surja e qëllirimit Dhe kjo kanë dohë sahabë E para këtë sëlemani E dhita musë a.s. E sahabëve, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t شيخنا <تصفيق> يا ايتين 18 من سوره من سوره الفتح. شكرا لله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. تضلع جل جلاله. لو في الاوديه شكر تميزر صادت ينس مبه عمر ka ndal paganët ndudh kanë kanë shkallë pa umra, sullana me Mekke. Eksumeral janë nxejt xhakat, ë uh, ngjarja uthmor dalaj salat uh, uh, radiallahu anha ka dërgu pejgamberi alayhisallatu wasallam, është për hap lajm se kanë vrarë, pastaj nuk është vrarë, edhe çka ndodh me Zezër, sahabët kanë insistuar këna me him Mekke. Bengo samo ka qysh shau me verdishme. Allahu e ka frymzu se kjo do të jetë fetah. Andaj që sura Tin Zezër, inna fatahna laka fathaman mubinan. Ne të kemi dhanë ty të shlirimin e qartë Mirë po vezër, këtë shlirim E ka ba Shumë për i sahabëm Ju ka mbyu, se ne ka pa po shka të ndohë Që ka ndohë, vezër? Sahabët kanë thanë Ja Rasul Allah Na nuk po dojna no, Si ta kishë për neve Nuk po shlojmë pe po hinan meke Me zorë, me qefë Qishtë ta dojna ta Për nga mbira lejë sa Sa më ka kshirë me që cupunën Satoj kanë thonë sivjet jo në mot, në mot. Me të nat bi umrës për Mekelion, Abu Bakri, Omer, Othmani, Aliu, Mekelian, Muamed son Mekelio. Mosi punjani, është i shkupi thot dikush thot s'ka më në shkup, mot kemi ne. Ti më kanë i shkupit, a ke gjallë nervozë mëdha? Apo mos më anena, nuk janë këta njerëzit thjesht ato, janë njerëzit të mëdhej. Kan pas familje të mëdha. Dhe, dhe Mo sigur me ni farforme ja rasulullah mos lo peja rasulullah mir po penga sahabut nuk ka vepru çka ndaj sahabut çka dash Allahu te bareke vetalla çka dash Allahu xhelal Allahu vo shtiknas mata besimtar te se ta jepshin ty besen nen hijen e pemës kjo besa se pse o don kur ka dal laj me Othmani e kan vrar i kam lethu penga sahabut ka than zgjat ne dorën se skeni me hik kur kusht derisa ta mor na hakun ton do sa kan vrar pa bes Othmani radi Allahu an dhe kan djop dorën. E kanë gjat dorën në një nën hijen e një, një, një, një pemë. Thot Allahu te bareke ve teala, Allahu e din çka ka në zemrat e tërë sahabeve. Dhe u ka zbrit atyre qetësinë. U ka zbrit atyre qetësinë dhe i ka shpërblyer me një çlirim të madh dhe të afërt. Feth është kur çelën diçka. Feth është kur çelën diçka, është përselim muçel e drejta dhe porhapi e Islamit wa maghalima katira ta'khuduna wa kana Allahu azizah hakima Allahu jualla pasurit shumë ta keni më marr dhe Allahu xhëlaluhu është i fortë dhe i urtë çka ka ndodhur zot shikoni çka më ka dhënë qaderi zotit qort umr khattab te pejgamberi alayhi salatu sallam i ka thënë ja rasul allah o i dërguari i allahu thonë nuk ka dishuar umr khattabi po s'u ka kuptuar qaderin allah xhëlaluhu ka thënë alesta bi rasulillah Asi e i dërguar i Allah oti? Ka thënë po, bela, ka thënë gjithë dhe si. Ka thënë asinan hak? Po. Asin batil? Po. Ka në shkajan këto marvejshë, pëse e kemo këtë marvejshë? Se për e mësa me ka shkujt, dhët vjetë marvejshë. Kush vjen për muslimanve, kush mënë musliman meke dhe venë Medine, kanë drejt me e këty. Dhe kush për medinasve, për muslimanve, shkon meke, s'ka drejt mu këty. Dhe kush për medinasve, pë Dhe du të mu këthyje në Medine me ardë në umrë e me ba në mot Dhe këto i ka në mënu sa abë Dhe u mënë këtab i ka shprej këto shprej Që ka ndohë dhe zërë Këtu në këtë moskubtim qaderit Allahu e ka qelë Qëtë ju ukon qelësi Në qëtë marveshe ukon qelësi Tu këthy prapa Tu këthy prapa ka Medinja Allahu gjelë ka zbitë thilimin e kësaj sune Inna fëtëhna lëke fëtëhan më bina Ne po të japim ty Qlirimin mad. sal e madhë Amër Khattavi të shkur rrugës Ka tha një arësu Allah A që lëte mo kja Lëzër Nëse Amër Khattavi ti ndodhë Mësë me kuptu një një njërët Të kompingamberi Unë e ti Amare ka në mësë me kuptu Njërë njërë të dëmusëm Hikë kur gjo Por i madhë ti Amër Khattavi Ka tha një nësëm Shetani ka të hece E hikë piktina I ka thonëja Resulullah, sikun morrësh në këtë punë, sepse na ditë, domthonë analizat tona vërzh do të munon pak më modeste. Unë e di çka bëhet në Amerikë, në Kin, në Rusin aty, kavalla. Ma bosto. Nuk mund të shpiti të ke. Ç'ka informacion sa më. Unë çetsoj e pakrrit. Je robi Zotit Xhelal Xhelal. Ani le të analizoj, për çfarë analiza? Porse Omar Khattab lazer. I ka thonëja Resulullah, afat hukia. Atë demokjo. A, a din çka ndodhë zot? Pejgamberi Ali sallallahu aleyhi dhe salam Mekat Marreshe i ka që këtë dunjajës letër pranë në islamin. Heraklit, ha, Persijës, Egiptit, Abesinijës, e ka përhap Allahu gjelë gjelë fejen, këtë dunjajën. Mësë mu më paskon që kjo marveshje, zviki islamit dhe të që të vëzër. Kështu janë shprejt djetartë. Me gjithë se sahabët, do mënë, janë gërgjetu me vetëve, do mënë, janë fërku me në vetëve, shka të bëhe, atëhu shka të bëhe, dhe më kur e ka shikum sa pejgamberi Muhamedi i dërguar i Allahut i ka thënë fshi i dërguar Allah. i Allahut fshi i dërguar i Allahut shuhje Muhamedi bin Abdullah çfarë dëshgur e kanë bogta se pëfshinë i dërguar i Allahut me gjithë të Allahu ka shluar shumë barazë këta. A do të thotë shkurtimisht mes tas gjasa nga se tema është shumë e madhe. Qadari Allahu është shumë i çuditshëm sepse Allahu punon me me fatin me emrin e tij el-wasit. Ijon universi i Allahut Gjithsia e Zotit Nuk e dit i pikatorë nërë qëllësi Ty e ke, ke Ona ke ke vëzu vështë që kënejna vjen Kushtë ta ty e Vjenë e dika tjetër Andaj, qka duhet dhe zë natë bojna Reguloja e raportin me Zotin të bare ke vëtjala Andaj, mënkaj me lëzije E ka pruni shembo Përkufizojna Ka thonë kur tishkon të njani një shpi Të mësafer, mik Edhe ndër të asaj shpije E gjenë një qenë Sle me imrena Ka thon, nëse ti anistu për la me çenin. Ai na thon, ti ke tër hujum me gjorzi ekstra, nuk shlom përcenin. Sizila që pun, ka thon më mor ti me çenin, të hubsh un vakt. Çfarë duhet? Ka thon tire zotnien. Nalë. Në derë shejtani, vezvesë, action, chefët. Atë shumë janë, atë shumë gjë, mundet me xhanu, atë shumë shkon dalali gat. Ti do pastrushëm se edhe çka ndodhet se. Andaj zoti un te bare që do tha, a do më ro bashku? Ha, do miro më shkurë He i di në siratë al-mëstëqimë O, zëmë tësë, vë di më Andoja sahabëtë dhe zërë Shumë për i gjërëve i këndë zhijë O, zëmë këpë unë, zhjitë me ti Andoja ti drejtojnë për në allahë Në të barëke i vë të janë O, shumë për i gjërëve i zhijë سبحانه وتعالى بسم الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله نظر ton me butsin e tina me rahmetin e tina namu sallallahu jalla jalaluhu te jemi te durueshem ne kuptimin e qadereve te Allahut te bareke ve tere el ismi allah jalla jalaluhu zoti on te bareke ve tala musliman kuqen allahut ndihmon yetimat e musliman wallahu ti mushiron fuqarat ska morre bonjakat allahut ti ti mbullon dhe ti ndihmon zegina pe musliman ve allahut ban te jmerte qulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum fasghfiruhu inahu hu al-gafurur rahim alhamdulillah بالعالم